creatori între sacru și profan. Domnule Mircea Platon, trăiți în America, predați acolo în cadrul unei universități istoria, dar ați plecat din România și gândiți în România. Ultima dumneavoastră carte se referă în mod particular la țara noastră. Se intitulează, a treia forță, România profundă. Unde voi de fapt casa? Casa, sigur că a rămas România, dar în același timp casa este și este acolo unde mi-este familia. Deci dacă din punct de vedere al rădăcinilor, sunt român și desigur că și soția mea e român, că am fost chiar colegi de liceu, deci avem rădăcini profunde ieșene amândoi. Suntem români care trăim în, în America. Nu mă consider un exilat, mă consider, după formula englezească, un expatriat. Iași, România, Ohio State University of Columbus, Statele Unite. Între ele, idei în dialog, convorbiri literare, 22, cuvântul și mai ales un doctorat în istorie. Acesta este traseul pe care s-a înscris tânărul Mircea Platon, un eseist nonconformist, inteligent și incomod, căruia i s-au reproșat multe, de la faptul că nu-și recunoaște prietenii, adică nu intră în cârdășie, până la apartenența preavădită față de dreapta politică. Acum, când realizeze misiunea de față, e vădit, cred, pentru toată lumea că o dreaptă politică, în autenticul sens al cuvântului, nu există în România. Singurul lucru vizibil este o stângă care afișează uneori programele economice ale dreptei. Cu această stângă și mai ales cu suratele internaționale, se ia de piept Mircea Platon împreună cu Ovidiu Hurduzeu în ultimul lor volum a treia forță România Profundă. Prietenilor lor, Micii capitaliști, fermierii cu produse ecologice, lucrul bine făcut, neamul, valorile personale, pe scurt conservatorii și, ce cuvânt greu, astăzi creștinii. Dușmani au destui globalizarea, capitalismul corporatist și consumist, ingineriile sociale ale stângii și mai presus de toate, individul apatrid, descentrat și dinamitat axiologic de postmodernism. Mai multe în această ediție, creatorii între sacru și profan, plămădită undeva în aer, în vechii București noi, într-un apartament ceaușist la un oarecare etaj. Tecutul meu personal e trecutul meu ieșean. Acesta e, e casa pentru mine. Și ce a însemnat Iașul? Cum a fost uh, copilăria, adolescența? Cum v-ați format Sigur, a fost o copilărie ca oricărui alt om născut în 1974 într-un bloc dintr-un cartier comunist al Iașului, care a mers la o școală generală de cartier cu, mă rog, Amintiri de familie cu, cu, cu jocurile copilăriei pe maidanele patriei și printre blocurile în construcție de atunci. Pe de altă parte am avut șansa ca tatăl meu să fie un om foarte sensibil la istorie și la literatura interbelică și el chiar a, a scris versuri în tinerețe înainte de a deveni consilier juridic la regionala CFRE Iași și prin el încă de mic am putut cunoaște anumiți scritori interbelici care erau, fusese în anii aceia, eu știu, 70 reabilitați, cum ar fi Virgil Carianopol, de exemplu, sau știu că tot Așa am prins de la tata, încă de mic, o admirație pentru Andrei Ciurunga. Pe de altă parte, el era foarte apropiat de uh, tradiția epigramiștilor români și am putut să-i să cunosc când de aproape și chiar să compun uh, mici juvenile epigrame uh, pentru, eu știu, Mircea Ionescu quintus uh, domnul Zarafu, uh, domnul Navara, mă rog, deci Iașul, copilăriei mele era desigur, la școală, în public era un iaș comunist. Cu pionieri, cu mă rog, toate celelalte, cu demonstrații, cu constrângerile de rigoare ale epocii. Dar în interior, în, în zona domestică, am spus că am trăit într-un fel de prelungire a interbelicului. Erați însă în mijlocul comunismului, sufletește însă cu mult înapoi. Tot acest trecut interbelic, vă marchează și acum? Da, da, da, în mod, în mod sigur. De exemplu, una, una dintre cele mai dragi amintiri ale mele, cu atât mai dragi cu cât atunci nu mi-am putut explica rațional impactul pe care l-a avut asupra mea, a fost când într-o într -o iarnă friguroasă, seară, târzie de iarnă friguroasă, anilor 80, am fost împreună cu tatăl meu la prietena bună unei mătuși din București, care se întâmpla să fie mi s-a spus doamna general Manu. Îmi, îmi aduc aminte, era cum m-a servit cu mandarină micuță pe o uh, farfurioară de, de, de porțelan și fragilitatea doamnei uh, în contrast cu, cu vednicia pozelor uh, generalului Manu, pozele care erau pe, pe pereți în compania regului regelui Ferdinand și așa mai departe. Și, uh, deci atunci nu mi-am mi putut explica de ce m-a impresionat, dar mai târziu mi-am dat seama că da, a fost uh, întâlnirea cu, cu altă Românie și după 1990, când am avut șansa să, să cunosc și să, să discut cu uh, uh, unii scriitori interbelici, cum ar fi domnul Pan Vizerescu, de care am fost foarte apropiat, am simțit o, o fidelitate... Personală față de, de România interbelică. Nu, nu, am, nu, nu a fost vorba numai de o experiență abstract-livescă, numai de ceea ce am citit în căți, ce am văzut oamenii și m-am simțit legat personal de ei, am simțit că nu îi pot tăda. Și cum se împăcau toate acestea în sufletul unui adolescent care copilăria în spatele blocurilor și se uita la televizor probabil jumătate de oră seara, nu știu dacă aveați la ce să vă uitați. Da, mi-aduc aminte. Eram, mă, uitam, mă, mă uitam la televizor când era teatru, care era marți-seara. Marți da. <laughs> însă eram un pătimaș ascultător de teatru radiofonic și în genere de, al emisiunilor culturale de pe București 2 era pe vremea aceea, programul 2. A, așa că acum sunteți acasă, nu? <laughs> <laughs> da, da, da, da. Nu prea se împăcau, însă nu pot spune că... Um, era o, o, um, un contrast uh, tradus de mine în termeni politici. Știu că părinții, vedeam că părinții ascultă Europa Liberă, că mă alungau din cameră când ascultau Europa Liberă și că îmi spuneau, vezi să nu spui la școală, că ascultăm Europa Liberă. Uram, desigur, pe conducătorul iubit, de exemplu, eu eram un fel de poetul clasei. Am debutat la șase ani cu niște versuri despre pace în, în revista Cronica și atunci veneau de la școală și îmi spuneau să scriu versuri pentru aniversarea tovarășului sau mă rog, pentru diferite sărbări școlare. Era și frumos nu să fie ornat gâtul tovarășului Ceaușescu cu asemenea poezioare de la un mic șoim, nu al patriei. Da, Și știu că nu scriam și știu că, de exemplu, mi m-au întrebat de ce nu scriu și am spus că nu am inspirații. Că, și chiar n-aveați. Nu, nu aveam, mă plictiseau și unul din motivele pentru care i -am, am detestat, ca să spun așa, în epoca copilăriei mele comunism, a fost pentru că era plictisitor, era ceva plictisitor, care mă, mă lua de la joacă, mă lua de la citit Julven și de la citit Cereșari și așa mai departe și deci era, era o lume moată. Asta, asta a fost impresia mea și de aceea contactele au fost, după cum am spus, nu, nu erau translate în termeni politici, ci, ci în termeni respingerii copilului pentru orice lucru îl plictisește. Toate acestea cred că s-au așezat în ființa dumneavoastră și probabil că de atunci se naște anticomunismul dumneavoastră, nu? Da, da, um, sigur, în 1990 s-a cristalizat politic, desigur, după uh, Revoluția, cum eu încă îi mai spun, uh, din uh, decembrie 1989. Deci probabil că e ceva care transpare din, din scrisul meu în sensul unui anticomunism, nu primar, nu visceral, ci organic. Nu s-a putut cupla. Nu, nu. În cadrul emisiunii noastre, muzica este întotdeauna propusă de către invitat. Ce credeți că ar trebui să ascultăm în prima pauză muzicală? Cred că ar trebui să ascultăm Schubert. Astăzi seară, la Radio România Actualități, un interviu cu domnul Mircea Platon, realizat în București, în București noi mai exact într-un <laughs> bloc vechi, vorbim despre comunism, anticomunism și de ce nu America. Sărim acum brusc peste ocean, pentru că vreau să vă întreb cum apare toată acea istorie, toată acea copilăria a dumneavoastră după blocuri și acele poezioare cerute la comandă dinspre acel orizont care în acei ani a fost liber. Da, pot să vă spun că, de exemplu, în vara aceasta a venit Bruce Springsteen și a cântat în, la universitatea noastră pentru a-l susține pe Barack Obama și nu că mi-au dat lacrimile, dar m-am emoționat gândindu-mă cum pe vremuri în anii 80-ul urmăream pe Bruce Springsteen la televiziunea sovietică și mi se părea așa un personaj mitic al acelei sigur americi. Copilăria, printre blocuri, nu după blocuri, că după blocuri sunt băieții mai noi de după 90, cred că mi-a oferit șansa libertății interioare și în felul acesta cred că m-a ajută să, să nu mă las asimilat nici de ceea ce ar putea să îți. Fângă uh, libertatea în, uh, în sistemul uh, american. Dar cum vede americanul uh, acei ani ai dumneavoastră. Pro Sunt convins că v-au întrebat, nu de comunism. Da, eu, mie nu-mi nu place să. Să discut foarte mult despre comunism, nici cu colegii mei americani, nici cu profesorii, am mai discutat uh, când s-a evit ocazia, desigur nu, după cum poate cei care au mai citit câte ceva din ce am scris, în genere nu o provocările, le răspund imediat. Răspunsurile pe care le-am primit au fost în genere că, și asta chiar m-a șocat și de alt m-a determinat nici să nu mai vorbesc cu nimeni, că ceea ce am trăit eu de fapt nu a fost comunism, ci fascism. Fascism? <laughs> Sunt oarecum opuse aceste două noțiuni, nu? Da, dar pentru ei, ceea ce mi s-a explicat foarte des de către oameni care nu au avut experiența comunistă, nici experiența comunistă românească, nici pe cea vietnameză, nici pe cea cubaneză, a fost că, de fapt, România fiind un stat polițienesc și comunismul fiind, de fapt, național, comunism. Noi, de fapt, am, am compromis cumva ideea comunistă care a fost în sine bună și datorită naturii, să-i spunem așa, după cum zic uh, uh, intelectualei uh, cu care am stat de vorbă și după cum de alt minute, am văzut că există o vastă literatură în acest sens, în America și acum uh, fie în, în, în, în, în franciza, în versiunea românească, fie în, în, în traducere românească. Comunismul a fost compromis de Masele țărănești din Europa de Est care nu au, nu au înțeles această idee și alianța dintre comunism și uh, um, lipsa de subtilitate și uh, de rigoare intelectuală a, a, a țăranilor români a compromis această idee care e una uh, de altminte născută în cercuri uh, intelectuale foarte rarefiate. Pentru mine ce-mi spuneți e o oroare. Țăranul român care a fost dus săracul la colectiv, precum duci vitele la obor pentru a le tăia, n-au fost toți tăiați, dar mulți au ajuns la canal și prin închisori. A ajuns să compromită comunismul. Da, și pentru mine e o oroare, pentru că dacă în epoca interbelică... Uh... Țărânimea română a dat, să zicem, un Petre Tzuțea pentru a vorbi de un singur personaj. Iar... Și, un Dumitru și un Dumitru Stăniloae. Iar în epoca comunistă a dat un Nicolae Ceaușescu sau un uh, Bobu, înseamnă că devină nu e țăranul român, ci grila de lectură și de promovare a țăranului român. Selecția care s-a făcut uh, și sistemul în care a fost uh, integrat țăranul român, integrat, decapitat, măcinat, îndoctrinat și așa mai departe. Vorba aceea, care e mai prost dintre voi? Acela, îl punem primar, nu? Da. Cam, păi, cam asta am auzit, de exemplu, de la bunicul meu care a fost notar liberal înainte de a veni comuniștii și care mi-a povestit când era mic cum a fost când, când au venit comuniștii și avea un dispreț suveran, ca să zic așa, pentru primele cadre ale rânduirii comuniste recent instalate în comuna Vorona din Botoșani. Mă rog, deci, am, poate am moștenit și din familie o anumită sensibilitate pentru fruntașii satului și pentru aristocrația și elitele organice ale, ale satului române și ale României în general, pentru elitele organice ale României, nu pentru elită. Și cum, cum credeți atunci că S-a inoculat o astfel de idee în, în lumea liberă, un astfel de comunism de care ar fi fost posibil într-o altă lume, probabil. Problema e că, după câte am putut observa eu, dezbaterea despre comunism a rămas la nivel pur intelectual și atunci sigur că s-a lucrat mai ales cu simboluri, arhetipuri, concepte, intenții și s-a lucrat, ca să zic așa mai mult, dialectic decât realist, pentru că pe de altă parte, deci la, la un alt nivel, la nivelul care nu e cel al dezbaterii intelectuale, omul obișnuit din America, americanul de rând, americanul care are o mică fermă sau care are o mică proprietate a lui sau care își câștigă cinstit existența, te înțelege imediat când îi vorbești de comunism și nu, nu vine cu asemenea teoria la și te înțelege, cred eu, probabil pentru că e foarte sensibil la ideea de libertate, idee pe care intelectualii par a nu o mai prețui așa cum pretindeau cel puțin că o prețuiesc, să zicem, în secolul al XVIII-lea. Și atunci ce prețuiesc mai mult? Tehnocrația, bunăstarea, soluțiile de inginerie socială, lucrurile care în genere ar putea să îi ajute să ne indice, să ne deschidă calea. Îmbunătățirea, de fapt, nu? O prețuiesc. Da, o îmbunătățire care nu e îmbunătățirea duhovnicească, o îmbunătățire materială. Mai facem o scurtă pauză muzicală? Da, facem. Liviu Vasilica. Pădure e pădure ai, în pădure la pâr foarte nojoi În la vârf s să fură toate petele pe jumătate Dodă, dodă și iar dodă Și să duc cu unul la Ei pădure, e cei de păcoase, do-de Pădurice de păcoase, păcoase Pateți s-ar umbra deasă Să-mi au mândra în costață, do-de, do-de și iar do-de Dăie puiuși în Jumătate-l fă-l Jumătate-l fă Să jumătate, avem chef la băutură Să avem chef la băutură Dodă, -de, dodă -de, și iar dodă Să bembi și să-mi dai dură Dodă, -de, dodă -de, și iar dodă Domnule Mircea Platon, a treia forță românia profundă la dumneavoastră este strâns legată de credința ortodoxă. Nu vă sfiiți o afișați, ceea ce în ultimii ani nu e foarte obișnuit la un intelectual. Nu prea mai e de bun augur. Da, nu mă sfiesc să o afișez, dar uh, încerc nici să nu o uh, transform în, uh, nu știu, mod de a-mi câștiga existența sau uh, uh, într-o lozincă. Încerc să o uh, afișez cu onestitate. Dar de unde vine această credință? Ați avut-o din copilărie sau ați descoperit-o în mănăstirile neamțului ca mulți dintre ieșeni? Nu, am descoperit-o în mănăstirile de la Botoșani, nu în mănăstirile Neamțului, la mănăstirea Vorona. Întoarcerea mea la, la ortodoxie s-a făcut ca să zic așa, tot prin estetică, prin icoană. M-am întors la ortodoxie prin, prin icoană. Piatra mea de poticnie ca, eu știu, ca păgân ce, ce eram, era icoana. Este, nu, nu, estetic nu puteam admira icoana. Și odată era urâtă? Da, da, era descărnată, era uh, urâtă, era. Nu, nu, nu era atât de frumoasă ca zeii greci. Și. Uh, nu era deloc frumoasă ca un adolescent, <laughs> nu? M-am reconciliat mai întâi estetic cu Ortodoxia, și apoi a venit restul. Cartea Cățile de căpătări ale, ale reîntoarcerii mele la, la Ortodoxia au fost. Uh, Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin și scrîirile sale despre icoane. ele pentru mine e piatra mea de temelie. M-a convins că poți fi și ortodox și intelectual. Și de aceea e foarte greu astăzi să văd că pentru intelectuali sunt prea ortodox și pentru unii ortodox sunt prea intelectual, dar îmi, îmi, îmi asum poziția și știu că nu sunt singur. Și că aveți în spate câțiva sfinți, nu? Care au reușit să facă din acest uh, talent sau din această lucrare a minții o slujire. Da, am în spate și uh, sfinții desigur bisericii mele și am uh, în jos și foarte mulți prieteni care sunt uh, oameni de mare uh, onestitate uh, intelectuală și de Onestă, sinceră trăiere creștină și atunci, cred că acesta e un lucru uh, uh, care ar trebui transmis, ca să zic așa, uh, românilor. Faptul că nu sunt singuri și că nu sunt nici nebuni să creadă în ceea ce cred. Pentru că după 1989 ni s-a dat mereu impresia că suntem cumva anormali, dacă nu suntem cu societatea civilă sau ni s-a dat mereu impresia că Occidentul ne judecă aspru și poate că anumite cercuri din Occident, anumite constelații politico-ideologice din Occident se uită într-adevăr vrăjmași asupra noastră dacă suntem ortodoxi. Dar pe de altă parte cred că ne putem găsi uh, aliați chiar și în Occident și putem trăi și creștini și putem trăi și la, și la uh, maximă altitudine intelectuală împăcați cu noi înșine și cu ceilalți. Numai să, să vedem acest lucru și să ne-l asumăm. Are vreo legătură credința, religia cu economia, cu sistemul politic pe care dumneavoastră încercați să-l... Descrieți, modelați. Are legătură în sensul în care uh, conceptul, de fapt nu conceptul, realitatea de la care pornim această carte e cea a persoanei. Apropo, ceea ce e o persoană, oamenii atunci când se gândesc la persoană se gândesc la individ. Nu, individul nu e persoană, individul e uh, pur și simplu o, o, un, o unitate de măsură a unei specii după cum masa... Ca la animale. Ca la animale, ca la atomi, ca, ca la orice altă, să spunem așa, încercare de a descrie realitatea în termeni monadici. Individul e închis în, în sine. Pe de altă parte, ceea ce ni se propune astăzi este alternativa fie a maselor, fie a individului. Persoana este o realitate desigur, hristocentrică, este, din, din, din punctul de vedere al nostru, al, al creștinilor, are, are în, în, ca, ca origine Dumnezeul întrupat și, desigur, realitatea celor trei persoane ale, ale Sfintei Trăimi și, de aceea, nu este nici individul monadic, nici masa. Este realitatea omenească, concretă, irepetabilă, și uh, pentru care uh, Dumnezeu uh, care a iubit atât de mult lumea uh, uh, și l-a dat pe uh, fiul său pentru a fi uh, stignit. Deci pe persoana nu e atom, este omul concret, nu e nici, uh, uh, să spunem așa, numai trup, nici numai suflet. Nu e descă e trup și suflet. Este o, o, o realitate uh, concretă, repetabilă. Și e greu să o așezi într-o corporație? Da, e, e foarte greu, pentru că o întâlnire, o persoană are un chip, un individ nu are un chip, e doar un număr. Și atunci când vorbești de persoană, vorbești de chip și vorbești de întâlnire față către față și de, și de lucruri care nu pot fi cuantificabile. Și vorbești de libertate. Persoana înseamnă libertate. Și atunci, sigur, nici corporația și nici statul, nici, nici închisoarea comunistă, nici, nici grila consumeristă nu poate privi cu ochi bun persoana. Omul, omul liber, omul teocentric, persoana nu poate fi redusă, persoana e irreductibilă. Și e o, e o problemă pentru că... Odată ce dispare autonomia și ideea de libertate, nu văd cum mai putem avea ideea de democrație. Se leagă capitalismul de democrație, dar iarăși și democrația și capitalismul au apărut ca idei creștine inițial într-un anumit context. Ori, în contextul capitalismului globalist nu văd cum, cum va mai putea exista ideea de democrație din moment ce libertatea nu mai e prețuită la, la niciun nivel și din moment ce nimic nu mai, nu mai este construit la scară umană. Nu putem avea democrație fără lucruri de la economie la arhitectură construite la scară umană. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre ultimă pauză muzicală și vom veni la sfârșit și cu o concluzie. Uh, Julio Iglesias.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 In colors, on the snow, in now I understand what you try to say to me. How you suffer for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know Perhaps they listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Am vorbit cu domnul Mircea Platon în această emisiune despre economie, capitalism, comunism, America, Europa, România și în din România profundă, fără să uităm că toate, în concepția dumneavoastră, izvoresc dintr-o credință creștină ortodoxă, trebuie subliniat lucrul acesta. Dacă ar fi să încheiați și să puneți un, un punct pe opera dumneavoastră, un punct pe I, care ar fi acela? Într-un singur cuvânt, <laughs> da. Libertatea creștocentrică. Asta înseamnă că liber, trebuie să fie o nomă. Asta înseamnă că trebuie să avem, până la urmă, curajul de a-l urma pe Dumnezeu și nu alte modele. Da, curajul de a, de a trăi liber, firesc creștin, în, în lume. Curajul nu numai de a merge către uh, Sfânta pătășani, ci și de a duce Sfânta pătășani în lume. Nu trebuie să ieșim din lume și să mergem înspre Sfânta Împărtășanie, doar ci și să aducem Sfânta Împărtășanie cu noi în, în lume. Vă veți întoarce de acolo din America acasă, fie și pentru a răspândi Împărtășanie în lume? Deocamdată de de m-am întors prin intermediul acestei căți și de minte, nu cred că... Fizic am plecat din România, dar sufletește nu am plecat niciodată și din acest punct de vedere Chiar am fost, din punct de vedere, să spunem așa, capitalist, am fost contraproductiv pentru că nu m-am concentrat doar pe activitatea mea academică-universitară și chiar au fost... Um, Anumiți prieteni, ca să zic așa, în America, care m-au întrebat, domnule, dar de ce te mai întorci în România? Ce mai erau români? Și m-au întrebat, domnule, mai... de ce te mai întorci în România? Tu stai aici, construiește-ți o carieră temeinică și abia apoi, după 20 de ani, te vei putea întoarce. Eu nici nu consider că m-am întors în România, consider că nu am plecat niciodată, consider că oricum pentru mine. Cel mai important e într-un fel ceea ce fac aici. Și problema întoarcerii mele fizice în România ține de, de problema schimbării unui anumit climat politic și cultural, pe care încerc să-l schimb, nu aștept să-l să schimbe alții, dar am plecat din, din România tocmai pentru a nu face compromisuri și pentru a nu-i trăda pe oamenii aceia de care am vorbit la începutul emisiunii, am preferat să-mi câștig existența cinstit într-un alt sistem politic și cultural decât să stau aici și să fiu bun român, dar să, să, mă rog, să, să fac rabat de la anumite principii. Astfel încât plecarea mea de România e în esență un mod de a rămâne în România și cu România. A fost împreună cu dumneavoastră Mircea Platon, tânăr istoric și eseist român, neoconservator, care studiază în Statele Unite și Cristian Curte, gazda dumneavoastră la emisiunea „Creatori, între sacru și profan Rămas bun pe săptămâna viitoare, joi, la 22.15 minute.